<تصفيق> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحيكم ثم إليه ترجعون هو خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوى هن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم مقصد سورة بقراء بیان دې دوه چلورو مسلو اوله مسله اثبات توحید دویا مسله اثبات رسالت دریمه مسله jihad فی او چلورو مسله انفاک فی سبیل الله سورۃ ضرور برخو کې تقسیم دې اوله برخه سل آیاتونه ده په دې اوله برخه کې اوله مسله اثبات توحید بیانیږي دویا برخه یو سل یو یو سل شپږه ویا پوره په دې دو کې دویا مسله اثبات رسالت بیانیږي او دریم برخه یوسولو واویا نوالا دو سا و دری پندو سا پوری ده پا غی که دریم جهات فی سبیلیلا بیانیگی تلورم برخا دو سا و ترور پندو سن اتر اخیر پوری ده چه پا غی که تلورم مسلا انفاق فی سبیلیلا بیانیگی بیاول ایسا اول برخا چه سل آیاتون ده ده پدری و بابونو که تقسیم ده اول باب شل آیاتونو او غی که بایان د دریو ډلو وشو هاغ درېډلې چې په صورت فاتیحه کې مختصر بیان شوی وي اولو پنځو آیاتونو کې د مؤمنانو بیان او بیان شو حکم د دنیا او حکم د آخرت دوه آیاتونو کې د منکرینو بیان او حکم د دنیا حکم د آخرت نهه آیاتونو کې د منافقانو بیان له صفاتونه حکم د دنیا او حکم د آخرت څلور آیاتونو کې دوه مثالونه د او د وبو د مثال د د منکرینو او د وبو مثال د د منافقانو بیاयत نمبر 29 تر نه درشم پوری دا دویم باب شروع شوې دی پر دویم باب کې عام خطاب د ټولو انسانانو ته چې یا ایوه الناس عبدو ربکم او خلکو عبادت کیو یو منې خپل رب یا عبادت صرف د خپل رب کوي دبل بل د بیا په دې داوا باندې پینځه دلایل ذکر کړو یو چې تاسو مې پیدا کړی دی ستاسو تاسو مشران پیدا کړی درم زمکه فرش گر چلورم آسمان اسمان میچت گر زولی پینزم باران را ورم و, و غین خوراک توزه پر روباسما نبی عبدالله بیا, بیا سمراي پتفریقړه بدلایلو باندې چې فلاتج علول لله انداز مگر زوی د الله سره په صفت د الله کې شریکان بیاयत نمبر درویشتم کې تلور خبرې موږ بیان کړي یو خبره اثبات رسالت و یو خبره صداقت د قرآن و درېمه خبر دلیلی وحي و او چروره ما خبره مطالبه دلیل و آیت نمبر 20 ک تخویف او غچاله چې دلیل وړاندې کوي په خبره دا باندې او دا مسله و مني او آیت نمبر 25 ک زیره و بشارت و آغا چالا چه اغا او بشارته و غچاتا چې او بو دو ربکم مسلا اومني ایمان راوړي دا وې د لپاره زیره او بیا آیت نمبر 30 ک پرونی سبق کيم دغه د اعتراضو اعتراض مشرکان وکو چکې مشرک سره خو دلیل چې کله او سره دلیل نی نو بیا ذااتې اعتازونه شروع کې وواړی چې خبره بل زیل لبوي بل خوا ته بوي د خلکو خراب خرابکی نو په دیای ک بیا الله د مشرکانو اعتراض وکړو چې دا خو الله کتاب نه دی که د الله کتاب و نو دې به د واړه وواړه مثالو نه به ی دګي چې دا واړه واړه مثالونه بیانېږي د وړو وړو شوینو د اور د وبو مدینه صاحب دګي چې دا د الله کتاب نه ده ځکه الله خضر لوی بزرګي والا ذات دا غب د واړه واړه مثالونه څکېچي بیانې وي دا, دا غي جواب الله کو چې مثال ذات بزات مقصود نوي یعنی د مثال تعلق د ذات سره ني چې غټ ذات بغټ مثال بیانې یا بهخي بیانې نه او ورو کې ذات بو مثال بیانې یا به بی بخ بیانینا مثال خود پوی د پاروی چې په پا مثال سره یو خبره واضح شي او اسانه شي نو هغه غرد ذات کوي که د الله ذات یو غا مثال بیانوي شي دی ورکو شي یاد یو غرد شي او هغه یو انسانی بل مخلوق غا مثال بیانوي شي مدف اعتراض وکړه چې ایمان والا وی څوک چا کوي ایمان وی هغه بیا دا خبرې نکړي اغه به دې شک نه کوي چې دا خو الله څنګه دا وړ وړ مثالونه بیان یغه وی چې انه الحق من ربهم بس دا حق د الله د خو او د چا چې ایمان نوي په مقاصد وباندي تلور مقاصد وباندي ماغه بیا وی چې ما زره الله په ها دا مسله دا لا ته کار د چا مثالونه بیانې کتاب نه ده بیا نړی صبا کې بیا ایت نمبر 28 کې د فاسقینو صفات بیان کړو ننی نننی سبق کې د دې نه بیان کړې د نعمتونو نامې ارباع اغه څلور نعمتونه غټ دا غي یاد یادگیرانه یاد یاد انسانانو ته بعض خلک وی چې اغه اغه ته دلایل بیان شي کاني شي بعض خلک وی اغه ته مثالونه بیان شي کاني شي لیکن بعض خلک د سیوی چاغه بلکل نه مثالونه مان کانی کیږي نه په دلایل مان کانی کیږي پویشم نه کانی کیږي بعض خلکو کې دا شی وی چاغو ته نعمت ور یاد کې خپل احسان ور یاد کې چې پتا مونې مدد احسان کړو نو اکثرا هغه احسان د و جناغه تب شروع کی نو په دیو ځما نه الله دیږي کې اوس چلور نعمتونه بیانې تر آیت نمبر 9 در شمه پورې اتمشتمن اتر نه درشمه پوره چدا انسانان د الله غنیمتونو یاد کی او د دې نعمتونو د وجنه د دې احسان د وجنه چې الله دومره احسان ورما نکړې ده د دې د وجنه د الله تبې شروع کی او دا غمسله او بودو ربکم اومنی کیف تکفورون بالله خدت تلور نعمتونو به معنی مخک منګل وضاحت کړو خدغه تلور کوم نعمتونه د دولي دا دا ځان سره اول نعمت بیانهی په آیت نمبر اتویشتم که چو و کنتم امواتن فا احیاکم وی تاسو نیش فا احیاکم نشته مکڑی دا یو نعمت وجود دی نو شناخ دی نو حیثیت دی نو اللہ تعالیم وجود درکو شناخت می درکو یو حیثیت می درکو د چا پلار شوی د چا زوی شوی د چا ورور شوی د چا خور شوی د چا مور شوی دچا دوست شوی دچا دخمن شوی نیو حیثیت می در کو پیو لحاظ دا یو نیمت د الله دویم نیمت بیانی په آیت نمبر خوا چه نشتا مشتاکڑی حیثیت می کو وجود می کو نو کئی فتک فورو نباللہ. دا با دی سر و لگوی کئی فتک فورو نبی اللہ ولی انکار کوای پا اللہ بانی اللہ نخوی انکار ندیکڑی اللہ خوی منلو نا کیف تکورن بالله ول انکار کوي په یوالد الله باندې عبادت د یو الله ول نه کوي دویم نعمت بیانې په آیت نمبر 97 کې هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات دزمه کټول منافع منافی هغه شیونه چې هغه دفایدی دي, دي. دزمه کټول منافی می من تاسو د پیدا کړی دي تاسو د خیر د لپاره پیدا کړی دي كيف بالله دا ټول نعمتونه به د کا تکفورونه بله لاندې اتف دی کا تکفرورونهبللهوللی ان کار کوئ په یووالی د الله باندېڅ وجه ده درم نیمت به ینی آیت نمبر دیر شم نهواله تر شپ دیر شمه پورې چې ستا د بابانه ستاسو کو دي... ستاسو بابا یعنی تاسو انسانان دا مې په فریخت باې کړه په فريخ ثوبه انمي معتبر کړه نکایفه تک پرو نبیل الله ولې انکار کوي په والد الله باندې کوم د سلامل جتا سوې د الله دی والینا منکر کړی اي حالکه تاسو چې بل لم سر ټټ کړه دې تیګلا کبرلا ونیلا ژوندې پیرلا ژوندې انسان لا مرلا ورلا تاسو یا سر ټټ کړه دې و اللاوی تاسو لخو ما بل مخلوق ٹیٹ کرده ده بل مخلوق سر میں تاسو ٹیٹ د ده فریختو و تاسو چې دون معزز خلق یہی دون معزز جنس ہے تاسو بل جنس تسر ٹیٹ ہوئی اخبال پشان جنس لا یا بل مخلوق لسر ٹیٹ ہوئی و داتا پزان ظلم نکے داتا پزان زیادتے نکے نو کیف تکفورون باللہ ول انکار کدالا دا یو والینا ول یو اللہ سر نو ٹیٹ ہے څلورم نعمت بایاني په آیت نمبر و د يرشم کې فتلق عادم من ربي کلمات فتاب علی چې ستاسو د بابا نه ادم السلام نه ستاسو د نیکنه یو لغزه شوو خطا ته نشو یو غنا نه خطا یعنی غلطۍ کتن یو کار شوو دیز من ان بیا الله به تفصیل کو چې څنګه حساب وغه او داسره کوم عقیده د پیغمبرانو مبارک نو اغه خطا مې ورته معاف او غلطي ورته معاف کړه چې غلطي د وجنه یعنی آدم بابا ګناګار نه وو ځکه چې په خدای کې انسان نه کارو چې ګنا نه ښه کله کله انسان په خدای کې کارو چې نو سزا ور کول کیږي په دنیا کې د دنیا حساب هم د سيرې زوینه خطا کې کارو چې نو پلار دغه د خدای سزا ور کوي خامخه چې دا دوبره د خطا وونکی نو ادم بابا له حکومت دا سزا مل او شویده چې د جنت نه را کوس کړو دنیا لا اولات نه خف شو او ادم بابا چې دی ګناګار نو خوغه دومره زن ګناګار ګڼلو آدم بابا دومره زن یعنی ال زن ورته ګناګار خاري دو چې هر قلب الله نه سوال نو کول چې یالا تر نه رضا شي یالا تر نه رضا شي دا دوغان به دا کوشش شو یو لی الله ورته مافی وکه ده الله هغه معاف معافکهله بیا نو دا وررم نیمت ته چې ستا د بابانه بابا ستا یو لغزه شویو یو خطته نه شوی وه هغه مې ورته ماف کړه وکی ف ت فورونه بالله لی ان کار کوي پهوا د الله با دا ټول غوره د ټول با بوده ب کوم سکې ل د ټولې خبرې او بدوور ب کوم سګ درري د لایرو د هغ لګې د دي کاغ تخف بشارت هم د غې سر دی کا د اعتراض خبره وه غ هم د مخکې تونو سره لګې د او که د قیف تکفورونهبلله نه تور نیمونه شروع ک دا دغې ممسله سرګېید دي چېوللی ان کار کوي د او ب دوه به دا لغون با خلاصه ترری چې پور اخی باب د نه در شمه پورې اوسل مته تکفورونهبلله ولې ان کار کوی بالله الله باندې لفظي معنا خو د سده الله نه خو انکار نه کړ دا خو مونږه په یای و ناس او بدور په کوم کې آیت نمبر وښتم دلاندې غایتونه مونږ راډولې و چې مونږی کوو د مکه مشرکانو د الله په نومه برخه ور کوله د الله چې د الله نه انکار کوله د الله په نومه برخه ور کوله مونږ به کوله حجونه به کول جوماتونه به اداول نه الله منلو لیکن د الله یووال نه منلو د الله په صفاتو کې نور شریکان کول د الله یو صفات به د خدای توبه هغه صفات د خدای توبه بلک منلو یني بلک به بالکل هغه کم صفات منلو لکه ترکم صفات د الله په دی وجه باندې موږ معنا کوئ کیف تکفرون به وحدانيه الله ترنګ انکار کوي په یو والد الله باندې الله خو نه وي خو یې نه د لا صافت نور تن به و ولې داسې کوئ ول داله د ی وال ان کار کوئ که چوکته دا ممسلبوي چې الله یو منې نوغ سر بیا په جنګېغ سره بیا هم لانجې دي دغه مخالفت کوي په د مصباندي نو کوفتک فرونه بال اللهولې ان کار کوئ تاسوبلله په یو واللی دا الله باندې او بودو ربكم ده رب عبادت والينة كوي ده نوال انكار كوي وكنتم امواتن دا وكنتم كي ده واو چه ده ده حالية ده په داس حال كي تاسو انكار كوي كنتم چو تاسو امواتن نش فا احياءكم نشته مکره فا ديزه كي منغا امواتن نش او احياء نماناواغستن شته مکره یا جوندی مکره ام مانا سيده اموات امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ معنا کئ وچ د آیت لاندې وکنتم عدمن او وئ تاسو نش ادم ان غیر موجوده موجود نه وئ ینه د انسان د پیدائش د مخک چ انسان پیدا نه و د هغه تعبیر کړه د اموات سره مر سره ځکه انسان چې مړ چې خون نش شي کنه غیر موجود شي نو چې انسان کله نو دنیا کې پیدا نو نو بیا هم نشو مړو یو قسم پیدا آغا نو روح خو هوا مخکینه لیکن هغه بدنی اره نهو شکل نهو په دې وختونه چې او وئ تاسو او حال داري چې وئ تاسو امواتن نشو غیر موجود فحيکم نشتمی کړی ژوند می کړی دنیا ته مरावरستای لکه صورت نه وشتم سي بارا کې صورت د هر کې وګوره لګه دې آیت التا د دې خبرې التا وضاحت دم څو د ظهر نه شته مصیاره اتلسم رکو ان شروکیه د صورت اوله آیات ده د صورت داهر اولنی آیات نهه وشته مصیاره اتلسم هل اتا علل الانسان یقینا راغه له علی الانسان په هر یو انسان بانده حینو من الدهر یو وقت زمانی لم یکن شیئم مسکورا چنو دا انسان سشیئ ذکر شوه این نیشو ادمو غیر موجودو نو الله ما هل حل عطا علی الانسان یکینا در په ده هر یو انسان باندې که پیغمبران دی که دی که عام انسانان دی که موتبر انسانان دی غټ درجه والا دي درجه درجی والادي که خی درجه نه شتهري په د هر انسان با چې دا چې په نوه انسان دی راغلی د وربانې هینون یو وخته من نه داغې د زمانې لم ی کوون شي مسکه چې نو د هیست شي ذکر شوه یعنی وجودی نو چا نه پې جندوو چې احمد پیدا لکه لکهګوره یو سړی دغ دیرش کاومري یو دیر شکالله مخکې چه پیداو او چا نه پې جنو که نه چې احد به پیدا کېږي مثال خبره داغه پلار پلانکی زویې پلانکی موربه پلانکی خوربه پلانکی دوستانه پلانکی ذکر ایس شوهنو ایست چا پجن دونا په دنیا ته راغو الله وجود ورکو شتای کړو به هغه ته پہچان ورکو بچا زوی شو د چا پلار شو وخ سره د چا اورور شو د چا خور شو وخ د چا مور شو د چا آ... نیک شو وخ د چا دوست شو مختلف ریشتي مختلف هيستونه الله ورکو په دې وجب باندې ګورم قران چې کلوې چې د مور پلار خبره به منی لیکن کله چې دغه مور پلار تاسو د قرآو سنت نه خلاف خبره تاه کوي بیا به تاسو د مور پلارار خبره نه من د خداو رسول نه بعض ډیر حق د مور پلار دی د خدای د رسول نه وروسته پوه شو لیکن کوآ و چې د اندغه مور پلار که تاته د خدایو د رسول نه خلاف خبره کوي دغه مور پلار خبره به نه من چې د مور پلار نه اول حق د چا دی د الله دی ځکه هم وجود تاال الله در هم دغه مورو پلار تاله در کړي دي که تا ته الله یا نو در کی به نی وجود کې نو ت خو بخي د د یاد شو نو د دغه مور پلار او دا ت چې د دو کی نو او الله دغه مور پلارار کړی مور پلارله الله ورکړی نو دی د مور پلار زیات حق د چا د الله دی د الله په باب کې کمور ته خبره کوي نهې او دا ټول اول مت شو وكنتم او حال داري چې وې تاسو اموات نشه فاحياكم نشتا میکړه تاسو ژوندۍ میکړه نشتا میکړه تاسو وجود ميدرکو سم يميتو کوما بیا بمړ کم تاسو دنیا کې سم يو هي بیا ژوندۍ کم تاسو اخرت کې سم الیه ترجعون بیا به الله تعالی ته واپس کړه شي پدې ځکه ګور یو بل مثلا مونږ چړولګ پدې معنی خبرې کو اولی که ځان سر کوشش وکړي هر خبره اولی سمه یو میته کوم سمه یو هی کوم پدې ځکه چې الله دو مර්ග او دو ژوند یاد کړو دو مර්ග او دو ژوند یو مرګ د ژوندۍ نه مخکې انسان پیدا نو نو نه یو مرګ غو چني شو اغه یو کس مرګ قران هغه ته مرګ دي او یو مرګ په دنیا کې انسان منځرا شي په دو مර්ග شو کنه یو ژوند چې دنیا ته انسان راغو ژوندې شو نو دا یو ژوند شو او چکهله په قیامت کې کی ژوند کیږي سم یو هی کو مبه ژوند کی تاسو په اخرت کې قیامت چکل راشي دا اخرت اورس چکل راشي نو بیا الله موږ ژوند کی دا دوا ژوند شو آم دا خبر الله په صورت مومن کې کړي دا چکهله انسان د قیامت پر را باندې ژوند شي لکه چرواشتم سپارا صورت مومن کې آیت نمبر یو لسم کې امدا خبر انسان چکل را ژوند شي د قیامت پر باندې پهمهرکو د سلوتمسی پار پهمرکو سره لاند دی او یو لسم نمبره مومن قالو و به دا انسانان کله چې قیمت مور به انسانان را جووندی شي نو قالو وای به انسانان ربنا به نه ه به زمونږه اماد تنس نه مردي کولومونګه دولی ه تنس نه او جووندي د دو کللومونګه دولی طرف نه ب نوبی نهقرار کومونږه په خپلوګونهومان دی حدیثه کې وویل دي چې م انسان څه وی قیامت به ور به څه وی لا لا چې دوه پرې دمړ کړو او دوه پرې ژوندۍ کړو امدا خبر پدې دي چې م الله کوي تو كنتم امواتا فاحیاکم نشوی یومرج نو شته مې کړه یوه ژوند یوه ژوند یومر شو سم یمیتکم به پرې ژوند کې دنیا کې تاسو مړ کمه او دوه مړ شو سم یوه یکم به ژوندۍ کم تاسو په اخرت کې دوه ژوند شو سم الہی به الله لو واپس ته مطلب کچو کچامه جہنم غو ته جہنم ته بلاړ شي او کچامه دی جنات و ختون جنته جنت بلاړ شي یا سمې له تورنی واپس بشه ته مطلب چې کړه ژوندې شوې الله طرف ته روان وي معاشر طرف ته روان وي بیا حساب کتاب لا په خبره منګه دا کوم چې دو مර්ග او دو ژوند الله بیان کړل لکه دلته یو دریم ژوندم شته چې هغه قران کې ذکر پانو راتونو کې ذکر شوه دي ورکه دي آیت کې او تورې مؤمن په آیت کې اغان ذکر شوه دي او هغه ژوند ته د برزخ حيات برزخی، د ریک اس مجوند ده تفصیل مخکم شوهل او بیا ام وليک ځان سره وایوري ویلیک د ریک اس یو ته ویل کېږي دنیاوی یو ته ویل کېږي حيات برزخي او درېم ته ویل کېږي حیات اخروي حیات دنیاوي د ژوند د دنیا ژوند دا ژوند شروع کې د مور د خېټه نه تر مرګ پورې د مور په خېټه کې کله انسان ته په انسان کې روح واچولې شي حدیث کلازي چې پتلورما میاش معصوم شي د مور په خېړه کې نو پتلورما میاش چې الله دغه معصوم ته فرښت راشو روح پکې واچې ژوند دې شي نو دا غاده دنیا ژوند حيات دنیاوی دا شروع کې د مور د خېټه نواله تر کمزې پورې تر مرګ پور ترڅو چې دا رو... روح ته نبي ته وتلنی نه تر دې ټیم پورې ته کېږي حياته دنیاوی دا دنیا ژوند به د حياته دنیاوی مختلف سٹیجونه دي د مور د خېټه ځان له دی، ده پاره ځکه د مور وینا حلاله ما شوم د پاره د مور په خېړه کې د مور وینې خوري کنه د ماشوم داغه وت حلاله ده ځان له احکام دي به چې کله ماشوم پیدا شي د ماشوم والي به ځان له ده آی کې د ماشوم ګنا نه نکل کیږي نه کای چې مور پلار بس نکل کیږي دا ارنګ د مور شو دی وت حلالي نورم ډیر احکاماتي ماشوم دپاره دو دوه کاله پوره دو کاله نه بعد بیا نور احکامي ماشوم د پاره تزلمیته پوره به ځکه زلمې شي او زلمینواله زلمی زلمی تر مرګ پوره بیا دا ځان له احکام دي بیاور بانه ته اوامر او چه نواهی فرض شی باز شوی نبا کئی او باز شوی نبا ذان پوه پوشوی او اغای امتحان چې دمانه کن با کی گی دالا دا خوانا اغای که بزان کامیابی دی تول تا بیلکی کم د حیات دنیاوی دنیا جوند پوشوی خوا... خوا... یو بلا خبر عدل تا دینا مخ که اولی که ازان سره چه جون تعریف سی شهره جون تعریف سی شهره پیست... دا ش جوند ویتی شيلا جوند ویلکیږي د بدن او د روح یو ځای والی لا په دې معنی ځان پوي کوي په دې تعریفونو ځان پوینه کوي ورته بعض خبرونه مې سر نه خلاصيږي جوند ویلکیږي د روح او د بدن چې یو ځای وي روح بدن کې نه ني دې ته ویلکیږي جوند حيات وت ویلکیږي نو خدا خو د دنیا جوند وکنه چې روح او بدن سر یو وي دې ر نو دا حیات دنیاوی خو بیان شو دویم قسم ژوند د حیات برزخی برزخ ویل کیږي پردی تا حیات برزخی چې کله انسان روح کبس شي الله تعالی روح واخلي چاغه تمغه تاسو مرګ ویو د مر تعریف شو ودلتا مر مر تعریف زم زين کرا هو کنه ډایرک مر تعریف شوشو <تصفح> <تصفح> چې دا او بدن سره جدا شو کله دیتول کیږي مرګ دا د مرګ تعریف دی پوه شو او چې کله بدن او روح جدا شو نو د برزخی ژوند شروع شو دا او بدن سره جدا شو برزخی ژوند شروع شو کوم کله پورې ده تر پورې تر ته چې قیامت نه قائم شوه دا ژوند بوي ها حیات برزخی کی څه وی حیات برزخی کی د روح دا دا الله کبس کی ځان سره چیرته کبس کی ځان سره زمونږ خپلوانو ماما مامل زمې کېدو یني د اغه پلار چې زماده مور طرز وری مامل زمې شون نوما کلاسفلو نډر دماغ نخلاص مطلب دی خي فوجاو صحیح دماغ کار نه کوو تکړهو مطلب خواسیب لوانیا ونه تهو نوذرما سکلاس کیناسته مرما ته وی ویزه سی سوچ کو مکنه چې دارو انسان نو زاو چیت سی ميره خوره خوې سوچ ده چې دارو انسانه کب شي دا به چی دا یاره ټایم کې مو وړو دا سبق همک ما په خیل دا یو بوتل کې الله بندي چیرتا دارو یاد <تصفح> اورد چې دا انک والا جن لیدلو نو دا وی دا رو کوم بوتل کې بندي او کوم ځکه به ځان سره ساتي نو ته چې خبر شوځه خو بوتل متر کې الله نه بندي نو روح چې کله شي وکمزي لذي يا الين تلادت يا سي جن تلادت شي الين او سي دا یو مکامات دی دوا لکه صورت زمرغه د حيات برزخي سره لکه قرانه ایتون نه ځکه دې کوم یو اهم اهم اهم مساله ثابتو په اخره کې ذکر کوم بیا په کې هغه اهم مساله نمبر یو چلوي خو د چلويشت مې د چلو روشته اوله پاره اول یا دویمه پانه ده آیت نمبر دو سلویخ چه پا غیزی که اللہ دا ویلی چیز روح کبس کومه اوله روکو ده بس ده چلو روشته میسی پاره اول روکو اللہو یتوفل یتوفل انفوسا اللہ کبزکی روحونا انفوس نمراد روحونا اللہ کبزکی روحونا هین موتی ها پا وقت مرد کې این مرغتیش لو ویله جرو قبضه کی الله روح د بدن الله توفل انفسه الله قبضه کی روح نه نه موتها و وخت او قبضه کی لم تموت فی منامها چنمری په خوب دا کی څه مطلب ده دو انساناندی دوه ملاستی و ددی د دوونه الله روح قبضکړه د الله روح قبضکې او د چوک مرګ نهټه پورې شویده دنه مالا رو قبضه کوي ګره تر تدیزه پورې دا خبره ده خصوص مخ کیته وی الله فيمسك التي نبرغد ي الله فيمسك التي نيساري الا التي هغروه قزا عليها الموت چي فیصله کړي الله پاغه باندې مرګ د مرګ د دواړو خلکو روه لک قبضه کړه کنه لیکن د دواړو کی د هغ سړي روح الله ځان سره ایثار کی ته چان ته چا چاند... نشته پورې داغه بدن ته دا روحه پس ناراضی اغی جاشو مرشو و یورسلو الاخرى او پریگد یالا غبل روه کوم روه اغچودد خونیټه نه د پوره شوی پریگد یالا یورسل الاخرى او پریگد یالا غبل روه ایجا اجل الی اجل مسما ترنیټه مقرره پوره اغچ کومودر اغ روه د الله قبضه کیده لیکن اغ ته د اغ رو واپس چی د اغ روه اغ ته تر مرګ پوره ان فی ذلک الایات یا کینن بیان کې کی خامخه آیاتونه دي د الله دی والی د پاره دا قوم چې سوچ کړي د الله په یاتو کې نو ديږي ګوره الله څه ورو قبضه کومه حکومت یې قبضه کوي نو کنيک سړېوی د نیک سډول روح لاړ شي الینتا الین د جنتونو نه باغ ده په حدیثو کې مختلف رازي د شهیدانو د پاره چې دي د اشنا لاندې دي د شنو مرغان په شکل کې حدیث کرا دي د کې الله او ارشنا مرغنده ارشنا لاند 50 کوم دی دلته ګرځي بیا مزي کوي ګرځي هوښه او پیغمبران ته چې د مثالی بدنونه وير کی اماغه بدن یعنی دغه بدن نه یو مثالی بدن الله وير کی سره کوم وير کی الله را اغه بیا اغه تاسمانونه کې ژوند تیری په یلی او که بدکار سره دی لکه صورت انفطار غالبا د یلی نو سجين بیان په صورت انفطار کې شوه او بدکاره روح نیک نه وي داغه روح لاړ شي سجين د جین د جهنم یو کند دا وس د سیوي په جهنم یو کند دا الته د غرو لاډ شنو د موږ چوي په قبر کې لړا معنا دي او ماران دي او غونټیو دا و وغه دي چې تکویر کینو په ذبقه کې رواني روان دا کوم زیاده خدا قبر نه دي دا کوم ځکه خخيږي کله تاسو کتری پدیځه کې د شوی نه نیم دي کتری دا سر کې غسي جین مراد ده دا جهنم چې کوم کندره ترا غزي کې پروټو پورې دته ویل کېږي حيات برزخي د بر زخون چېغې یا لاړ چې الین ته او یا لاړه چې سی جین ته تری پر شوی او بدن په دنیا کې پروت دی دنیا ک یا په کم ک خاور شو خاور خاور شو دی یا هنددوانوزهوللی دی شو دی یا پسین کې معیانو خوړه ل طره طره شو دی او یا بمک آلو د کطر ه شو دی هر چ شوي دی بددن که به دنیا کې په هر شکل دی یا مارغانانو خوړه للی دی. یا نور زناور خړلې که کبه دنیا کې بدن په هر شکل کې ده خورو هلال یا الین تاسی جین لا دي ته لکه حیات برزخی دا حیات چکه ده حیات برزخی دا په یو اعتبار باندې مرګ ده او دا په یو اعتبار باندې ژوند ده په اعتبار د روح دا ژوند ده په شپه باندې دا قران کې چا لاویر شه شهید لا مړ یا په دوه يونيو کې سوره بقرہ کې سوره عمران کې سوره بقرہ یو سولو دریپن دوسته کوم آیت ده او سورته ال عمران آیت نمبر 169 ته کې چې شهید لمړ موي اغه ولې چې پهیدبار د روح هغه ژوندېرش د شنو ملغان په شکل کې پوه شو او پهیدبار د بدن د مړ ده پوه شو بدن مړ ده اغه نور د دنیا د احوال نه خبر ده د دنیا ادراک نشي کوله وګونه کار پرېخه کار پرېخه غړې کار پرېخه لاسونه کار پرېخه خپې کار پرېخه دانو د دنیا نه د تعلق کټ ده در حدیث کردی از آمات ایبنی آدم کارتی ایبنی آدم مرد چی این کتا عملو ہو عمل کته شي دنیا سره عمل پس ترگو په گوگون و پا لازون خپوکی گی کنا در عمل نه در کارون کته شی بس خو البته یو انواع در جوان اللہ بکی اچو لئی پتی مانزان پوئی چې چی د در سڑی روح چی کومده کاغا پا ایلین که و تنیمتون میلاويږي. خوندونه ملاویږي دا بدن چې په دنیا کې په هر شکل لے۔, لے. که ذره ده ک میانو خوړلې هر شکل کې ده د لاغ نعمتونه دا غي هیڅ کی الله او دا غي ادراک کیو تا. او که چېرې دا بد څړې بد کارې او دا غي جین کې چې کوم عذابونه وتوی ګرکول کیږي دا غا بدن لکه په دنیا کې کپار شکل کې ده دا غته دا غا عذابونه ادراک کیږي تر دې هدا پوره په بدن کې انوا د تعلق شتا د سره سره اودې مثال مرخوب دی ښا دا د مرته چې دا د ود روح ورول کې وي دا, دا, دا مرغه خوب چره دا روح خور دی دا ولي انسان چې اود شي دا مرشي خا یو کسما دا مرشي نو کله چې انسان په خوب کې مړی او یعنی اودې او په خوب کې سوه خري مثال خبر خواغه وخوري چې کله راځی چې په خلقه هغه خوغو خوندې ودیا خو په حقیقت کې هغه خواړه نی خوړلې خو سره کې د روح چلاړ یالله امصالی دنیا ته لابي ولي د روح په خوبونو کې کوم ځان دنیا د امصالی دنیا چوت ویل کیږي ال تلاړي ال ته خورا نو زکه د بدن چې هغه دومره ادراک ده چې بدن فخله کم خوانش یا یاد مړه چې ده د شو انسان دا په خوب کې منډه وای سپيور پوری ور پسې خوب کې خو چې کړه دې د سړي د بيګې ډا مې په حقیقت کې خدامند نه ويلې دا ډې وړې د د چکم د روح لاړه او امساري دنیا له اده چکم د کم حالت اورې دلو اغا د بدن ادراک کړو نو د دنیا باندې خن پويږي د خوده یې کنه په دنیا کې نه دا چا خبره اوري نه د نتو کويني هغه په امساري دنیا سره دې تعلقي په شکو د دنیا کې چې د روح وي هغه سره تعلقي دا غره کې انسان انسان چمړې کلا د د روخ چې په ایین کې ده تعلق تعلوکغ ایین سره ای. نیمتونه دغ درا کوته کږي او که داسې جین کې او داسی دا جین هغه د عذاابونو ادرا کوته کږي د دی ته ل کږ حی برزخ دا دو قسممه جوون شو او دریم قسم جوون د حات اخروی حاتې اخروی چې کله قیامت شروع شي او قیامت را شي او الله واپس دابددونو زمون هم دا د غخې ببدونه دا بیر ته جوړ کی سالمی کی او پمدی کې الله زموږ روح نو واچی دنیا کې لکه څنګه وڅ څنګه ژوند دی ما هم دا رنګ ژوند با الله مونږ ته اخرت کې راکی بیا د دې ته لکه یي دا ژوند بیاتر تر ابد ده د دې ژوند انتها نشته نو ک جنت تلړم انتها نشته او که دوزخ تلړم انتها نشته فل سٹاپ نشته بولښم نو په دې ځای کې ګورم اصل خبره دا ده اوسه او زی... دی ځ الله دو جوون ده او دوه م ذکر کي دي بیایان کړي دی دغه درم جوون دیول پرې خو دا بر زخ چې دا پ یو ادبار مرک دی او بل ادبار منې جوون دی په ادبار د روه دا جوون په بار د بدن دا مرک دی اواس کووب خلک چېي چې په دی قبر کې انسان جوون چې په قبر کې دا مړه جوون یا پی غران دي یا اولییا جووندي دي ممون ورته و چو ژوند چې تا ویل کېږي دې ته چې بدن او روح سره یوځي نو و مرخه یو غنیش مرخ شو هغه مرګ شو کنه او یو ژوند په دنیا کې پیدا شو دا ژوند شو نو چې کله په دې قبر کې دوباره روح او بدن سره یوځي ته ته ژوندېਰੇ کنه وتا مطلب دار چې واپس روح او بدن سره یوځي شي همدا سی وایم خان و چې په دې قبر کې بیا د مړي روح او بدن سره یوځي شي نو موږ چې دا تم ژوند شو دا درم ژوند شو کله چې قیامت کې بیا دوباره ژوند کې دا خو تلورم شو سپوښې قران خو نه ویری چې تلور ژوند دي بعض خلک بیا وی وي چې نه کله چې قبر ته څوک راشي ورته د کی روح واچول شي او چې قبر کله چې قبر ته شي وې د روح بيته وزي لري قبر نه دا خو پرېس تو څو کلونو کې تو زره کلونو کې و دا اخو انسان په زرګونو دورځ چې لس کسانو تراشي لړشي لس پیر د روح به او تر نوزي بدن او روزي به چو مرگونه شو دورځ صرف لس مرګ او لس ژوندد شو د خبره تم پام دی ده کنه ده دورځ لس ژوند او لس برګ شو د قران خو نه دی چې لس ژوند او لس مرگ دی یو بعضي خلک وی حدیث کې اجرازي چې په قبر باندې تیریږي او ته وی چې السلام علیکم یا اهل القبور وی سلام کوې مړی ته نو ورته اول خو مونږ ورته دا تفصیلی جواب کو چې جو دا سلام په معنی د دنیاوالا سلام نه دی چه سلام ځکه دنیاوالا سلام کی وعلیکم سلام واپس کول واجب دی نو مړی معنی ته الټنور غناواره چې اګه ته وعلیکم سلام نشي ویل که دنیا سلام والي مونږه اګه سلام په یتبار د دعا ده دعا ورته ته چې پتاسمه د الله رحمتونه پتاسمه د الله بچاوې نو به څه وی جوابو نه کوي داخله که وې وی... وې کله ته ته سلام واچه د روح په دکې راشي تاله جواب دی کی خبر را خبر را را خبر را او خبره کوي نو خبره شوه د چې لاسو قسانو په السلام واچو د ل بر به دژوند کېږي مړ کېږي قرران خو خدا خبره خلاف شوه پوه شو او بعضې خلک کوي و نه و دا جواب و کوي خومونې ناورو هغه مرده دی په که کې خ دی زه جو یم پس ب ک د پاسې یم د ناورمه غ و کوم دا منطیک منی زهته مبه یو مسلمان دو کې بهې باندې او کافر خو دا سوال کوي که یدو بد دا سوال کوي د نه من تیک دی چ به ق کې نه نه خخت دی مړ دی بدنې کارلخې خاورې شوی دیغا زمااس سلام اوري او زه دغ علیکم سلام ناورم دا جواب د مال حال کی پو شو اصل کې ما ماخکې خبر وکله ق کې انسان ممر جوون نه که په نه پې غمران نه او نور نبل د دو روغ جوونې وي پایلی نه پس جین کې خدادا د بدن چیرې د مرد دی کایو سره وی چې نا په قبر کې ژوند دی د هندوان چې دی بیا به دوی دم وی د بلتانا چې دا غ صرف د مسلمان نه د کا د هندو لپاره د غ ژوند شته د قبر دا ژوند دی نو موږ ورته چې په قبر کې دی هندو قبر نه لري هغه بحث دغه دغه بحث کم حساب کوي بیا فرعون خو قبر نه لري فرعون خو د مصر په میوزیم کې پروت دی دا هغه بحث حسابي بیا او قران وی چې النارو او ورچ د یو اورزونه علیهم او ورچ د وړاندیکی په دمنه سباو بیګه ناغه قبر نشته رې خو عذاب اصل ملاویږي دا کده مامل روح سره کیږي ها اشرف علي تنوي یو عالم تر شوی د وست تر شوی یو اویات یا کلمخ کی اشرف علی تنوي د دې کتاب د اشرف الجواب اغه نه پښتنه شوی دا وې دا حدیث کی چرآزی چې دا مړې قلم مرشي وې د نه را راشي کی نه وي او سوال او جواب کوي پختنی کوي ویدہ ناست چې دا د سر چرکم ناست دا, دا, چرق ناس دا. نا جواب کوي چې دا, دا مړی ناستا سوال او جواب د پاره ودا برزخ کده دا په دې قبر کې نه د کند کې دا موږ مړي خاو پوهه البته دې د بدن د غیر تعلق تر بس د دنیا کې دا خاصي چې د قران نه ثابتېږي نو ثم يمیتو کما بیا مړی کی تاسو الله په دنیا کې ثم یحی کما بیا ژوند کی تاسو په اخرت کې ثم الیه ترجعون بیا بدی الله تاسو واپس کړي شي سورۃ مومنون وګوره وسلګه تلسم سي پارا وز د قران ایتونو لګوره خوان چې قران څه وی وسنور ایتونو کې دا د لیل خداتول دا به تاسو ته ټول یادي ایت نمبر 25 پارا سم داسممي سپارې او پاه کې وګورې دو اوله دو م پاه کې دی داته لسم سپارې یت نمبر 15پ نکومه د انسان چې کلهغ بیان کې د پیدایش چې دور په خیر کې طفهوي بیا دا شوي بیا دا شوي بیا دا شوي دنیا ته می انسان میکري نو بیاويسم نکومه بیا ک ن بعد ظالې کله متونه پس د دی نه خاامخام کېږ به لمتون مرکې غی به سوماین نکومه بیا یقین نو کله بون دیکه کی په خبر کوی ته جون دیکه کی نه سوماین نکومه بیا بیا یقین تاسو یومل قیامت په ورځ د قیامت توباسو نه پورته کیږي ب کله بون دیکه کیږي ته ابس نه نمرت پورته کیدل نو پورته کیو خو جون دیکه کنا نو کله بون دیکه کیږي قیامت ورځ باندې دا رنگی وګره لگا صورت زمرو وګره مخ خلاف سي د مخ کې مګای تر آیت نمبر 18 د نح... دروښتمه سپاره اخرنه آیتونه ګورئ دروښتمه سپاره اخرنه آیتونه دی او ګټه پیغمبر علی ته د پدې آیت کښه انک یقینا ته تنا مراد پیغمبر علی السلام نه خطاب پیغمبر علی السلام ته انک یقینا اے پیغمبر مئیتون مړیدونکو مئیت تمړیدونکو چالو وی ویره پیغمبر اسلام پردا کړی دا او پیغمبر اسلام بارکدا مو یاته و پات شوي دي د بی د بی دا دا خطبه پک بی د بی کوي نعوذ بالله انک میتون یقیننت ای پیغمبر میتون مریدون ک یا مطلب ستاره او په ستاده بدن نه جدا کیږي او حدیث کڑاجی نے بی اسلام کله وفات کدو هغه ب عائشه بی بی وی وای وای زما په دې څنګهل منی سریخه او پیغمبر علیہ السلام چکل زلقدن او دای دوا دوه کوله چې اللهمر اللهم رفیق الاعلى یا لما غوت خلک کو زیکی نو چت خلکوم زیکی دي الین کی دي کنه یا وسيجئنا خ پیغمبران زین ا لین لز پیغمبران یالا ما غو چتو خلکو ملګره کی چتو خلکو سم را ده ا لین کی هغه پیغمبران چتا بیول دی هغه خلکو سم ما یوز کی نو انک یقینا ته پیغمبر مئیتون مری دن کی و انه او یقینا دوی کوم خدوی مونږه تاسو ټول پیغمبر نه علاوه کوم انسانان دي مئیتون خام خامری دن کی دي دوی بمری نو بیا بکله ژوند کیږي سو مئنكم بي يقينن تاسو يوم القيامه پر ورځ د قیامت اند ربكم پنيز درف تاسو تختسمون باسم سم بای سب کوي قیامت کې ژوند کیږي بي ووبل سبا سم بای سب کوي ته منل وتان و منل دارانګي صورت تکویر غوره لگا صورت تکویر کې الله څه وی نو 27 مسي پارا کې غالبا د 27 د شپګم او پ رو ک دی آیت نمبر و وایزن نفوس زو و جاته او کله چې روحونه یو ځ کړی شي بدنونو سره دا د قیامت احوال بیایانې د قیامت احوال بیاې چې ای نفوس نفوو زوب و جاته او کله چې روونه یو ځ شيدن د بدنو سره چمت لب دی بدنو سره روح ی ځای کېږي قیمت په وربانندې خبر ک نه ده قرآ ووي د قیامت احوال کوي چې قیامت پورز به بدن او روح سره یوځای شي د قیامت تمخ کې بدن او روح سره نشي یوځای کېدله نو ثم یومیتکما وکون خلک چې وي په قبر کې ژوند دي مونږ وې دي مونږ اوری اعظم د هر شي ادراک دی اد... غلطه عقیده ده دا د قران نه ټولټ خلیفه کې ده د خلکو سر د نور کتابون علاوه د قران او د حدیث دلیل نشته ری حاچه تضیف او حدیثه کمزوري حدیث براودي وي او غور حدیث کراغلي او غور حدیث کراغلي ظیف موضوع کمزوري احاديثونه بیان هي سو ميو ميته کومه بي یقینن تاسو بي وي وي دا اختلاف خود صحابه په زمانه کې او صحابه په منځ کې دا اختلافو څنګه صحابه منځ کې دا اختلافو وي چې عمر رضي الله عنه بارك راضي وي چې هغه نبي اسلام نه پوښتنه د کلی ب بدر په وخت کې چې رسول داخله کې اوری زماده خبره هغه بدر کې چې کوم کافرانو مړ شي وکنه نبی اسلام هغه ته خطاب کوو عمر رضی الله مترا مخ و چې یا رسول ته ویله خطاب کئ آیا ستا خبره اوري وین بوخاري شریف کې دا حدیث ښه و نبی اسلام ورته ویلي چې الان يسمعون او اوس دوی زما خبره اوري و هغه مړ ژوند دي موږ ورته ویو چې همدغه حدیث چې کله امام بخاري بیان کړي دې پسی لاندې متصل د عائشی بي خبر راوړي چې امداغه خبره عائشی بي لرا ورسيده د عبد الله ابن عمر رضی الله ونه د عمر زوینه امداغه نه لری نه ښا چې کلا دا خبره یو د عائشی بي وراره ده کړه یغه واور ده د عمر نه د عائشی بي لراغلو وت ویل چې عبد عمر وی و چې ما بلار د نبی اسلام نه پښتنه کړی و چې د مړی اوری کنه و زه ما بلار ته نبی اسلام ویلو چې او دیوس اوری نوایشی بيڅ ورته وی خبره وه چې عبد الله ابن عمر په قران نه پويږي همداسې الفاظ دی په بوخاري شریف کې دا عبد ابن عمر د عمر زوی اې دا په قران نه پويږي چې قران وی چې ان نکلا تسمي الموتہ تمره خبره نشي اوروله قران وی چې انهم ميتون دوی مړدي قران وی چې په قبر کې مړدي په سورۃ فاطر کې رضی الله تعالی قبر لفظ راوړي دي پوشه په سورۃ کې حالت د قبر لفظ راوړي دي چې دوی مړدي پوښې زار ايت راوړو عائشې بيورت دغه حديث دغه آيت وته راوړو جن الله يسمع ويشا يكن الله اوري چاله چواړي وما انت بمسمع من في او نه تا اورون کې غا چاله چې په کبرونو کې دي او عبد الله ابن عمر دایته نو دي ورې دي عائشې بيږي غوسه په د عبد الله عمر په خبره باندې چې دا وری دغه خبره کوي نو بیا وردا غوي چې د دې اصل مطلب څه و د نبی اسلام و د نبی اسلام مطلب دا چې الان يعلمون و داخلك او زما په خبره پويږي چې موږ ته په جون کې چې محمد کوه مساله بیان کړي وا چې الله ومني د الله یو وله ومني هغه جهنم ته بلاړ شي اوس هغه په خپل انجام پويږي چې اوا حقیقت ماغو چې چې جین ته بلاړي کنن او پس جین کې چې تاذابونه ملایويږي اوس په دغه زما خبره وریا دي چې موږ ته پیغمبر سہی خبره کړي چ هغه کومه نه منه و هغه مطلب دا ده د هغه مطلب دا نه چې هغه د نبی ست خبر د غوغي خو چې دام ته سوی هغه په دنیا کې غوغي نه کوي نه کوي نو بیا هغه ټایم کې د عائشی بي بي په خبر باندې بیا جرحه نه دا کړی چکله عائشه رضی الله عنه خبر وکړه بل صحابی د عائشه زنه په خبره ده پاسه بل خبره نه دا خبر کړي څه مطلب ده چې د عائشه زنه د خبره تشه ده دا متفقه خبره د ټول صحابه کرامو ده ځکه صحابه کرام په غلطه خبره مانیز کړه چپه شي پاتې کیدله لکه عائشه چې د عبد الله ابن عمر زنه په خبره چپاتې نشوه نو کدا چې د عائشه خبره کړې و په کار چې بل صحابي به چې نه عائشه غلطه ده رضی الله عنه ده دا شي به دا تاسو چې چا خبرم نه دا کړې څه مطلب دا شي به کومه خبره چې دا سې خبره دا چې هغه مطلب دانو چې مړي اوري نو <coughs> کایف تکفرون بالله سنګه انکار کوی تاسو بالله په یو والد الله باندې او كنتم او حال داري چوي تاسو نشه فاحیا کوم نو نشته میکري تاسو ژوندۍ میکري تاسو سميو میتو کوم بیا بمړ کم تاسو دنیا کې سميو هي کوم بیا ژوندۍ کم تاسو په آخرت کې سمي لهي ترجوون بیا دې الله واپس شي تاسو هو الذی ذا دم نعمت هو الذی الله غزاد خلق لكم چې پیدا کړی تاسو چې پیدا کړی ستاسو لپاره ما هغه څه فلر دي چې پزما کوي جمی ان مطلب ا تقيدو جميعا منه هو الذي دل الله ذات خلق لكم چې پیدا کړی ستاسو لپاره ما فل اردي هغه چې پزما کوي دي نه ما شيخ القرانه وي تر دي پورې كلام دي دا جميعان ځان له مطلب ا تقيدو جميعا منه عقيده و ساتي چې دا ټول د الله د خوانه دي د زما کوي چې الله پیدا کړی دي دا ټول د الله دي پوښښه لکه سورۃ النحل آیت نمبر 3 پندوس کې راځي او ما او ما بکم منعمه فهو من الله تاسو مې تونه نعمتونه ټول د الله د خوانه دي پوښښه باځخه د دې آیت لاندې لیکي وي په دنیا کې چې هر څه شي دي ودا مباح دي مباح څه مطلب یني دا جایز دي یو کې سندس یو ډول شي کومو ته وینا دا خبره صحیح نه ده ځکه د کی بیا ډیر حرام شونه ته مباحو ګرځي اصل کې حره شویونه چې د انسان په خیر دی هغه مباح دی چې کوم انسان په خیر نه یا د وی جواب داره هغه شویونه چې د هغه په مقابل کې د شریعت کوم حکم نه ای هغه مباح دی هغه حلال دی او چې شریعت حرام کړي وي ته شریعت کې ور اجتهادم راضی خام د ف... ف... فقها چې کوم اجتهاد نکوم شویونه حرام کړي ورستنی هغه هم بیا و هغه چې د الله غزا ته خلق کړم چې پیدا کړی ستو د لپاره ماغه چې فلر دي چې پزمکې دي ټول ستو د لپاره پیدا کړی ستو د فایده لپاره کله ماران دي کله مانان دي که هر شی دي ود ټول کې زم د لپاره خیر دي د خصوص پته لګي کنه د مارانو په زهر کې ورته نه خیر دي دواګان جوړي کړی دينا خي خي خي دواګان جوړيږي جميعیانه دا ټول طرف ده لا نه دي د جميعیان به ځان له خبره کېخه چې دا ټول طرف ده لادي دا کده اوساه چې جميعیان دا ټول دله د خواونه دي سوم استوا بیا وګوره استوا اراده وکړه است نه مادسموممه قه ده یاوممه اعته دهوم استوا ځکه استوا معه خبره ده استوا مطبب بیا کېستالله طبب کېاستو دا ماه ص نه را سوم استوا بیا ارا وکړله کاسته وکړلو اله سمای په طرف د اسمانونو فسواهن نو برابر کړل د اسمانونو لره سبع سماوات و اسمانونه اول زما ک جوړ پیدا کړ زما ک کټه قوتونه جوړ بیا نور و اسمانونه جوړ کړ او هو بكل شاین او د الله پروشمن په یزاد ده کیف تک ورونه بالله څنګه انکار کوي تاسو په والده الله باندې اوکنمه او حال داې چې تاسو امواتن نیشه پهاه عکومه نوشتمې کړې تاسو سميتو کومه بیا بهمره کې تاسو الله په دنیا کې سی کومه بیا بهژوندي کې تاسو پاخیرت کې الیه جرونه بیا ب الله له واپس کړی شي هو الذي د الله غ ذااد دی خل کله کوم چې پیدا کړيستا دپاره معغ فل دی چې پهمکه کېدي دا ټول طرف داله نه دي سوه بیا اراده وکړه لاله ما په طرف د آسمانونو فو نه رابر اکدو دی اسمان لا سب آسماوات و اسمانونا و هوا بی کل او داله لا پریوچی من